اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا حضرت عدم علیہ السلام و السلام و دیگریز دا دادا غیت المکان زکر کی شکلان شیطان ملون شو او اللہ دفت الرحمت نلرک او داغین روستو حضرت عدم علیہ السلام تو اسلام او داغمی بیتا الله او ایک جنت کیو سیگے او دین مراد کوئی او خدو پالو پی یودان چی او خاص ون وطاقود لجیدی دمنیز دیکی او دا خبر وطا اللہ کڑی اے آدم ادا شیطان چلے داستان دشمن دے اوستاد حدیبی دن دشمن دے نو قرآن سے ندید دا جنت نو باسی او دا بدبخت شکار شا لکا صورت طعاقی وراشی انہا نعنول لکا ولی سوجی کا پلای افر جنت کنانیل الجنت نو بہرحال شیطان کوشش شروع ہو الله تبدا چې دیوا کوشش کړي ګمرا کې به نه داګي مخ کې مخ کې الله تعالی آدم علی السلام ته تعلیم ورکړ زکه د ظالم او دفن هو دم په کوشش برکارو ساته د آدم علی السلام د جنت نه دوخلو اودب ډیره هم کوښيشي شروع کړ نو شیطان کار اغفو وصوصلا وصوصا جولیه نو اللہ کرمائی چی فا وصوصلا همی شیطان فس وصوصواتو اللہم عادی دعوتا از شیطانو چاند شیطان باشود دن تاکی یو فبردان چی دا وصوصا دا سنگ واجولا دے خوال اللہ دا جنت دا بار کڑو دا واسوسا دا سنگ واجولا او واسوسا دا قرآن نمالومی کی دعو تا جولے دعو جنت کیو لہوما لپز نو دی ابلیس و مادم علیہ السلام کو واسوسا جولے دا اوما حوا بیٹا واسوسا سنگ چولے دیناب دو بادن مبصرینو چې دروازې ته لیدلې شو د دروازې می اوس وسوالو دا مو مفسرین ذکر کړی دی چې دمان په دې یا په لکه ته جنت خدا ایسرائیلی روایت ته دا خبره زینې ځکه يهودیا مې کم جنت تزینو وزدا لاي یو منګل روایت دی او یو خبر نان ذکر کرده دا چه ادم علیہ السلام کم جنت کی پاتکی دا کم باخت کنو دا پزمک بانده پاسمان گینو شیطان که اللہ را اپکل ہوگا خدا خبر یو عالم ذکر کرده دا ابو مسیم مصباحانی دا دا خبری بازا دیر کمزوری دا خبرن سوزنی خبره نیزه که علامت و حمدین رضی رحمت اللہ بس شیطان و سوسا جنلی او الله لامر کردن واسوست ترلر رید چولشی ترلر رید پوری دسمکی ناسمانا پوری غدا خبر زیگر کردن خیال غدا او خبر ادانا چه ان الشیطانا حدیث کی راضی شیطان چه دیر پر انسان که دا سی لکه لکسنگ چې د انسان پر بدن کی وی نگرز بارحال اللہ علم چېرې چې کیسره واچوله روایت په کې دې د هغوس قران دومره کړې وې چې ادم عليه السلام او سلام او ذکران دې دا بي بي ته وسوسه اچوله نو فوسوس له شيطان وسوسه چې له بیان رس تر روان دې وکاله معنا ه کومه داره نتیجه زکرده چه دا شیطان موسوسا صده پارواجده نو دیتا اللہ منتعلیل ویلکی که روح المعانی لکیلے چه داد اللہ منتعلیل لیوغ دیا شیطان مقصد پده سر داؤ چه ددائی دا عزت کم پڑتے چه داؤر تخکارت دی چکم دا انسان اورت غلیزه دی شرم داؤنگی نو دا شیطان مقصد داؤ لیوغ دیا چه اخکاره که دیتوارو تا ما اغا حصه ده بدن ووریا انهما چه اغا پت ده ده دوارو من سو آتیه ما ده شرنگو نو یو ترجمه علمه علیسی دا کلی جلال تعلیم <سؤال> ده یعنی شیطان مقصد داو چه ده داکنه روخی دا کمه وسوسه چه رفت و رازی جدا ونه افره نو پا دیولی پا خوراکاو دا دی پا واسوسیس را دا مقصد داؤ چه دا دی دا تم اندامون دی کابل د پتولو دی دا دی دوارت اخکار شد پا دی شده خبران دا شیطان تسند پتولگیر جکل دی دا دی دا اخکاری نو دا دی اندامون سوعت دا اخکار شد نو دی دا کمو یو خبره دازی کرو خلمانی دیسلور خبری دیگر گلی چی یا پا علم سرا یاد دا ملیکو پسری سرا یاد دا لوح محکوز نا ددہ خبره معلوم کلی و چکل داونا چکمین اللہ دے منکل دے مدائز زکا منکل دے چی دیوونی حاسیت دا دے چکم انسان داونا اخنینو دا اغپر دا وزی و دا حیاء نارشن داونه فکر کی نو دې هو دا اسلام ته اسلام دشمن او الله تعالی خیر هو ولا دا اسلام منا کلو نو ذکر الله یذکر خبر دې لپاره او کلیو دی الله عمان چې اختره دي دروازه تا هغه چې پټي د دې دا عورتونه حال شتريکه سره یادت فرشتونه یا په ال حدیث سره یادو لحی محفوظ نایا علم حکمت بس دتا پتا وادد دیونی حصیت مصدری کبا نیم علوم کلو اللہ عالم دے و دا قرآن ندوم را بالمی گی چه دوکا دا پتا سن اصوا دی استعمال کی نددی دا عورتون بخکارش یو مانا دا ادریم مانا دا دی لام زال مانا دی تا لامو دا عاقبت بوی لامو عاقبت الحلوه وسوسه ماجولا نوونه کړلو نو چېونه غوښه د نتجې شوه دلم مننه موم کو بیا نتیجې راشو چې د کار شي انجانې کار دا دا دا کل دا کار داشه چې د اغې دا کار داشو نتیجته او او انجام داشو چه ده اغای کم آورتونو اغا بط آورتونو نو اغا ده دوارو تفکارشو نو دویم اما نارا شو لیوغ دیه کار داشت چه کارای پر ده دوارو ما اغا یا انهما من سوعاتهما اغا چه پکو ده دوارو نا من سوعاتهما ده آورتونو ده دیم سوعت عربی که دسان یسو و نا دیر خپکیروتو بیلی کی او دا سی ندی چی دو انسان کارشنو دیر خپکی حوالا دا اندرار دسکی گی پریشانہ کی گی شرنگت زک سوعت و سوعت عربی که خپکیروتو بیلی کی و چی دا نو انسان پریشانہ کی او دا انسان که پترت که دا خبره دا چی دا الله دلان دی انسان پا طبیعت کی او دا بازی حیواناتو پا طبیعت کی ام دا خبر اللہ ای خیران شداخ نو دا حیوانات بازی حیوانات پردے کوشش گئی تاز و بازی سناور پا قتلی پیشو وغیرہ ما اپ حاجت کو رکھئی نو سیڈ تزی نو دا بازی حیواناتو دا تمامو انسانیات سلیم و انسان جل اگر طبیعت بلے صحیح خواہ دی طبیعت اگر بلشی دو هغه وجین نن هغه ته بیا په اختیار کې دوه باندې ورزان باندې سلیم الفطرت انسان چې د کم انسان په ترځه یې نو دغه انسان په طبيعت کې الله دا خبره یې کړې چې کله به د عمره څخه راکېږي نو دې مخه او شیطان هو او خدای د اسلام کوشل چې په خپه شي چې دې شي دا خزم پریشان او د دې دې به نو دغه شیطان په شالې نه مزکه دریم خبره یو مثلا د دې ځای کې وره اگر چې واګیز سره زیات تعلق نشته سو آن دا هغه ذات په ولګي چې قابل نه پروت وي اورات ته ولګي اورات ته اوره په یو قابل نه پروت وي یو اورته عالی زر نه او هغه دې سړید زنګنان او ولادت ترنو د نن دا ورډه پکې داخله نه حدیث کې مبافي عورت چې دا جو پاندو 나와 لستر نیمه کور دې پانده پکې داخلي زموږ میهمان سي پنځ باندې د نن ورډه پکې داخله نه نو بعض خلک پلان می ځانګړي چولي به مورخه کاری نو چې کوم عورت ته عورت کو څو کیسه دې عورت علي زره نو هغه تحلیل صف ارچه د معلومه نور اورات ته مخکاره دی مطلب دا چې کوم زایو له شریعت داوی د پټول حکم کړل دا بیان کار دی ګونګار نو سې سچ کومه غلی زه فتاکه اسلام پرایوټ پارټ دی نو هغه پټ کړی او نور او چې کوم خفیفه نه هغه ښکاری نو دا یات څه د پریو باندې مشانه ګونګاری یها د سړیدو پارا هغه د ګماندوچنا کمیس او د لمبلو په صورت کې نو پانده په ټول په کار دي بلکې دا د دې نه ده خو سی کم چې سره په کو نار نشي نور ته کار نو د پاندو نو واخله سره ده پاندو د دینواله ترنو ما پرې ده سړي اوره او اګر په دې امر زنانه جره کو لاو راځي ځکه حدیث کې راځي په انار الله علیه یو پیرا حضرت ایسما رضی اللہ تعالی عنها حضرت ایسما سوکتانو دا دنبی علی علیہ السلام خیمی دا دا حضرت ایشی رضی اللہ تعالی عنها مشرف ورده او دنبی علیہ السلام خیمی دا او ابو بکر صدیق سے لود او دا زبیر رضی اللہ عنہو خزدہ الله دا عبداللہ من زین صحابی دا عبداللہ خان ان صحابی دا زبیر رضی اللہ عنہ خور ان صحابیت او دا پیغمبر حضر حضر تا شر الله اللہ تعالیٰ عنہو اور پلار ان بکر صدیق سے اور لیور پیغمبر میں نبی علیہ السلام, السلام دا حضرت عیشیر ربی اللہ و تعالیٰ نها خواب ڈیلر جلیل القدر صحابی اللہ پفل بانیل سجا صحابیت گیر چاپیر زویب لار سویش و خور تاڈوڑ صحابی و نو نبی علیہ السلام کو صحابی اللہ و تعالیٰ نها کو حضرت عصمان ربی اللہ و تعالیٰ نها عوضیلو پٹا جولیوا داگئے غویقت داگئے نخکاری دل نرے نو پی عمر لئے صلاة و سلام و تاو برمائے لئے و اذا اسماء هر قلتی خضب یو اتاو رسی بدن دا عیونت اللہ وجہها و کفےها داگئی دا اللہ سننا کو انو دنیو داگئی مخد دا عورت ندیو نو طول خضل سشے دیا عورت نو چونکہ یا باندې او یما ډیر علما هغه طرف ته دي چې دا مسک کې د عورت نه د خزه او ما عورت نه دي او باندې علماو انک په مسک دغه وخت کې د مسک ودی و دینه بیلی اسلام د مس حالت کې وله ورنه په مسک کې د مخ او لاس هک چونګې د پدنه دورې یاده پدنه حالت نه یاد د پدنه د و در ضرورت دو جنات دخص اللہ سنہ آودہ کرنگی دا حالی محمق آورت کے داخل لیسک چکل مخ کرائی لیسک کرائی نو بیا دردین پیتنا جوڑی گنو کدا کھارل کنام آورت نری وجنہ چی پیتنا جوڑی گنو کدا کھارل کنام آورت نری وجنہ چی پیتنا جوڑی گنو کدا سرط نور کی برانش اللہ صلوکم حکم کڑا دے کل مؤمنین اے آبودن من عباسواری ہیں پیامر اللہ السلام دالنا حکم کڑا بل نظرنا قتل ذاتي وقدرهم بل نظرنا كل المؤمنين من افكارهم وكل المؤمنات يعظمن من افكارهم زكبي يقيد نه ګره دل نه مات کنه شک تاسو عايجه د حاضره لپاره اورات نه دي پټول نشته مدې د مات له بونري چې سړي د لپاره وه قتل کړان نه سړې بم نظر سزا دي قد سزا بهرال انا مثلا زوات کله د ټولې په عورت دی زبر د وجه نه کی یا باندې حالات کوي هغه ګره ضرورت ویناو هغه جدا خبرې دی د ضرورت په حدیث کې راځي المراهۃ کلها عورت الا وجهها وکته ها المراهۃ اذا حضرت الا وجهها وکته ا د سړي باندې کې د عورت نو درځي من سوقات اهمان دا عورد دا دوارنا وسوسي سواكو لفا وسوسي لهم بيان وقال اولي الشيطان دا دا شيطان دا وسوسي بيان دا شيطان وقوي ما رب دوكو عن هازه الشجر تاسو نیا منقلی ندی منقلی دوا دوار دوارو لا ستاسو فعلوم کی ستاسو عن هازه الشجر دی دی مگر تا منقلی دی و إلا أن تكونوا ملائكة ذاتي تاسو نشئ پرشتي إلا الله تكونوا ملائكة ذاتي پرشتي نشئ او تكونوا من الخالدين يا په جنت کې هميشه هميشه نشئ او الله تكونوا من الخالدين يا په نو بیا ما هم جهان دي بیا دربانی پرک دوک په ولې صالح دوک په ولا ندی وځينا دا خبره ادم لري چونکی ادم علیه الصلاۃ والسلام هر څنې چې په جنت کې جنت د الله درضا ځای او د الله د نېکد ځای نا ده علیه الصلاۃ والسلام خو تل دا چه اللہ تر تکرر بوی والی همیشہ همیشہ او زب جرمت کیم نو اللہ در همیشه همیشه داخت رضا بزده کیه دا اول که صلاح پرشتی نو پرشتی نوری اللہ تصنع سا نزدیکت نزدی والی در پرشتی در اللہ سرزی رازی نو نور پر در اللہ سرکور برو نزدیکت حاصل شي نو عدم علیہ السلام تدنہ خبرم پیدا شوا خوب آر حال ددو اسو سب یام عدم السلام قبولا نکلا خیر خیر خیر. نو وقا سماهما قلعه فرمائی وقا سماهما دیتی کسا بخورده دیوارتا اینی لکو ما لمن انناس این چه زست تاز تو دوارو در پار در خیرقای کونگونه زکت تازو تروله و خوراک حکم کونه بده که زد تاز سر از یا دینو داز اس کام خیرقایم ندیم خیرقایم تازو نپرشتی جوڑی شی تازو همیشه همیشه در خالیدین و نشه مرگ دربانه نرازی دی جنت کیه نوځو فاست پاسټ اوف 25 نجی ادم علی السلام پیغمبر او هغه د دا پتا داو بنې قسم او اولا نیک قسم چې پاوت لا باندې پدروه قسم خولل په خو د علمان نه پدروه قسم خولل انده ضرب شیطان او د دینه جماعت کله نه خولل ادم علی السلام په ذهن کې د تصور نشراتي د اذ میوتن چنه دا الله قانون باندې پدرو وسوږي که څنګه مفرق ظاهر متقابل ده چې دا وته دا الله قانون باندې کسمه خورو ادم اسلام تصور راسيو چې یانا یو انسان دا سنشي کېږي دا الله باندې ضروا کسمه مفرق اږي ظالم هم ضروا خدای ادم اسلام په اعتماد چې رضا ته همیشه ژوند جنت دا الله درزه زای کیو په پرشتي شو هم پرشتو ته اگر چې انسان او بعضی جوزی صفات د ملائکه داسې دي چې به ترين صفتی ملکی نو ځان نور بني د قدرت چې الله دا نو دې وجهه آدم علی السلام پر سلام اعتماد وکړ دا اجکل ادا ونا او نو الا تلدا علی غای غسوعت ګاره او شرم له نسجو کارش نو دې وجهه په ضروره که سمع یا چاته پر حدیث کی مراد یہ انسان قدروں اور قسم اللہ کی اللہ والله علی دا انسان چې الله سره ملاویږي الله تعالی انسان ته انتعس حسین چې کله لا انسان سره ملاویږي الله باندې انسان ته انتہیس حسین ا دې چا اتباق دی شیطان اتباق الاول بدر قسم چا کوله او دوه کین زمن پس تاسو نکلا ادم علی سنت والسلام او دا حضرت حوال علیہ السلام نوی چټی دې کوي هغه را چې ګورې دې ایت د نامعلمي کې چې فرشتے افضلی له څنګه د تاسو نه ماوه بعضې صفاتونه د ملکیات هغه بهترین دي 24 گھنٹې عبادت کې خوشال دي نشتا وګورې افضلیت چاته حاصل انسان تا دیوچی پرشکو چا تسید دکلی دا, دا حضر پیادم علی صلی اللہ علیہ السلام اللہ فرمائی فد اللہم اما بغروری فد اللہم اما دوالا مرتبین بغروری دوکی سر دوالا دس ورک را دوکی را وزالی ما دوکی راک را و تحویل منن ناسی زست و سیما خیر خواه حلانکی خیر خواه و بدخواه بدخواہ ورخواہ ہے خیر طیب بد خوار خوار تخویل درج کر دے دا شیطانی منصوبه ده ها نوې زخيره وایم خو بکین سو بدخواہ نہ نہ نا کرم بدل اللہ ما نور بسرا کو نو دعا نہ دل یدل یواصل کیدی تا ویل کته بوکرا والی کوی ته دې چې یوشه د برنه کوی ته سړی د نو دا خپل راقوس کرده اخفل مرتبه نا ده اروره نو گره اسلام علیہ السلام ده ده ده واسوسه تصدیق لیکن هر انسان تا د بہترین شیخ خواهشی چی دامت حاصل شی ملکی سی پاته و همیشه زندگی پی جنت که داله ده و رزازه ده نو دا ده بہترین شیخ دادم اسلام او حضرت حوابی وی پده بانه اقدام کو داونه او قرآن د د او سوسای نه ورکوله بلکل خدا فل شوت او د تمه در جنه ها د خویش در جنه چې دا به ترين نعمتونه حاصل شي په دغهونه باندې اقدام وکړه فالله فرمای بلنا جاء خشجرتا هر کله کل لرا نو بدد لههما سو عاطه اوما کا سواتهما شرم لاونه دي عورتونه دي نو ګره لاوی به سټل بس یو مون ته یوڅه چې لا غوونی حسیه نو غانم ته ودا حسیه نشته کېدی چې جنت باندې موده سي چې بس ډارکت به حیا کېدی خو جنت غنمن د زینجی کې دی هر ونه چې الله عالم دی تاسو ته ما هر ونه و بس نو حسیه دې د اوچ سنجه اوسه کله نو سواتهما کار شد دې دواله تبن چاته زکر پیغندر او دبی بی اللہ خلا دو رزل لگئی نا نو دیدوالو تخکارشو سواتو همان شرم گاو لده دی او دیان روح المانی لکلیم چه جنت کے دا حکیم ترمیزی پا حوالہ بانده چه جنت کے کپڑی دی پا نور بانده بستورو پا رنا بس رنا دی بانده قطوه جنت اغب دی کپڑی دی بس اغب دی نلده شو او یو بل وطوف که یخسی پانه دوالا شروع شو یخسی شور. پانه چی لگا ولی که خونده آلیه ما فقبلو عوردونو بانده ممورا پین جننات دا پانو جنت دا پانو دا جنت سوی نطوف ولی لکلی باز تین و تین وزیتو تین این زر تاریف پانه لگی یعنی رازی راګل ناپان یې دا راستي ځان باندې به غوډه اوه د لیکل کې له پانه له کېله پانه او راګل او پرهڅي پدې هرې کې پرهڅي ورته نه یوه راټره دا راستي ځان باندې پټه دا کامله هي هانت هرمر کې سي کامله ده هلکه بل څه د کارانم خزر خاون ته هر څه خاون विविध अंत तक से तलजान बरेहना है न है अदा करेंगे विधि के शामिल है यह करेंगे बोलो तलजान नहीं अब जो हमारी इल्मी हां के बे बे जरूरत बे जरूरत हजर कौलम यबल तलजान का हर कुल जान ना से, मुनासिब कर अगर जायज है बिना मुनासिब और मकरूह है ये नहीं पता और कामला आया दादा چکم دا اللہ پیغمبر کی وطف دکایخ سپانی دوارا شروع شو چکی خوضی بین لگول وی جوختولی بین علیه ما پخبل ورکنو پاید دوارو میوورا که جننات پانی دو جنت تا یعنی دوون جنت تا دوران کی تفسیر حاضر لیکنی چه ادم السلام من دوالا دنگو مدقن نو یوونی راتی وید ایم افرید برو نالا آوازورکا تفر منی زمان تیختا گیا نادم علیه سلام ایه اللہ ستان حیانا زید نالا آوازورکا قرآن اموحی ونادا همارمو هم دعالو اوازور. هم هم. تا آوازورکا دادو زورنی آوازو ونادا شکم اوونین من امخی منقل و لا تقرباها زیه الشجرات اغوان مراد دا اشاره و تاسو ما نویه منقلی عن دنكم الشجراتی دادک اوونینا بیوتا اشاره وقا و اقول لكم اعطاد آیا تاسو ما نویلی ان الشیطان لكم عضو مبین شی شي شیطان استاسو ده بارخ کار دوشمن نتیل شو ابتداد سباک یبانی من دوی شی اللہ دوی جنن توسیقا او دلو پاریزا کوا یودو دی اوونین پاریز کوا یا د دې ظالم نه کړې څوڅې نه او تا د جنت نه سګي بهار کې نه لږه ته زری غواړه خبره راایه نکړي اواز یې ولورک ولې تما دې ونی نه تا ته مانو ویل شي شیطان ستاسو د دوه دشمن د ستان د دشمند دشمن سره دشمن له ان هاذا ادو ولک والزواج کا فلا يخل جنته ما من الجنه فتشقى نه لږه ته غری خبره راایه نور احال الله وجارا دې کذکا ادمه السلام وسلام تم د دې دښمنۍ اغه وخت ختاره شي و چې کوم وخت د ادمه اسلام زیدا ونکړي بیا ته مله یات ګرنه کلهوبه جنته وخت چې جنته د اکیل کړي چې ګریا دین د جنته نو بس نجې هر کله هغه الله هغه حلاو باندې استعمال کړه بار بار وسوسه وته کله ته سمونه قران او کله وتلون قیدی بیان وا او کله وتوای استشفاعاین تفسیر خازل نکري دا رسوساي او پرنه او بهر باروا ما که رچ نو الله تعالی ورته زوره نوخه بس دعا لا اسلاۃ یا اللهم عبدت او یا لی یو بت یلہما جکر کیدا او تا ما انا اسد بجمور یا چپ دی ان ہونا د ر باونا سو اتی ما دا د لونا وا قاله وان شتان ما نح <مانا> ما نحاكمان دی منکلی تاسول را ربکو ما رستاسو انها من الشجر تید الا ان تکونا ملکین مگر داچی نشید تاسو دولا ملکین پرشتی او تکونا و یا من الخالدین دا همیشه اونا همیشه بات که دنگلی مرد در او دکا سمارا بے کمانا دی ادم علیہ السلام تا قسمو خلو ادم علیہ السلام محی کا خدا مانا بدل دنگی دامو بالا گیر پارا قسم صرف شیطان دی وقاسمهما او قسمو که شیطان دی دوارو تا انمی لکم ایکی ننزچیم لکم استاس دوارو تارا لمن انناسی ان خامخاد خیفائی که انکونه فدالاو هما بی د الله ما پسرا پځي پر د روانه به ورورين په دونکي سره دوارو فلاننا پسر كلا زعه الشجره اجكنا د الله تعالی دغه په کزارې ژوندۍ دو چلوو په سلام سره محمد علي سلام الله عليه وسلم دې کې کسب اراده نو د یو په شانه الله پرمای ربی شیوره ته حق په نص یو ولا فدل لهم بغروریم فسراب تزیکر دیدوار ورات بغروریم فدو کسرا فلما پسر کنازان تشجر تا جیوسا کل دیدوار وشجر تاونی لرا بدت لهم آفتارش دیدوار وطا سوحاتو ما آورتون دیدوار وطاقیقاو شروط دوارا یخسی پانی چنگولی علیه ما آورتون اخلو پربل ځان مو خپل اورتنې مې او مالا کل جننه د پاره د جنتنا یني د ونانا هم آوان نکری دوارتا ربوخمانم دوارو فالم انحقما یا نعم نکری تاس دوارو لنا عن فلکم الشجرتی من ودنا وانم لکما یا ما نویل تاس دوارو کا این الشیطانا جیکنن شیطان و دشمن مفتار دئی حسن چی السلام دشمنه نوزم انگسته سخیخوا کی رشد نو پڑی کسی کی آنکبرات دادی جستا مورو اکلام نکاو و بیعتمین حیاء کری دیو دا گئی حیاء اکستی را نو ہی چلی دیستا حیاء کری دی او اگئی دا اللہ دا خکم مقابلہ استعمال کری نو تان دا اللہ خکم تپریدی نقل دا اللہ دا خکم نگلی سکی خطا کری دی او اگئی دا تریم زینر و بیسلی دی او دی دنیا پورتے پخبل ورسوسی زر پوشش کرے نتابع ده همیشه ده بہترینی خبری مصدناکی او خبری دو دی بوزی او دو کباز دے غیتن دو کور دا داتا منصر بھی دو کدره قرد. دا دیوار کی گی زمان راستان بار سبق یا اولی و لی یا اخری یا دنگوات المتینی رای محسنی کریم اخنی شیطان راستو سنم بوزن یا اللہ علیہ السلام نخوا علیہ السلام و قبرون بان دو دو واسوسین آیا ناچه قید دو که ورحمون سلطکن بخیرفاری کریم اخده یا مونتینا موسا یا دو دنی سال بسپیره یا اللہ کریم اخده اصبی زمون ناکوره یا اللہ مونتینا بچکی یا اللہ تزمون نرازیشی پلہ رزنان اسیم قلید صلو اللہ ورحمه